не розпотякає на увесь світ про зґвалтування тридцятирічної давнини. Після того Сердік угору під крилом перепечає, пішов. А Коноваленко з кнів до часу. Так було. А Ростик обов'язково розкаже про політичні переслідування комуніста-гвалтівника перепечає. Ніби... Не сам для нього по горілку бігав. Перевіряти ніхто не буде. Та й як? Соня мертва, а от він, Володимир Сердюк, одружений з донькою, гвалтівника перепечає. Недобре. Не можна коноваленка напряму чіпати. Інший варіант. Залишитися у звичному середовищі. Темні, практично не висвітлені суспільною увагою, ковбані влади. Дати грошей журналюгам, хай оберуть іншого сірого кардинала. Тоді можна увімкнути електрику в лікарні без ідентифікації. Ні. Журналістська сволота вже оголосила його сірим кардиналом на всю країну. «Розібратися? Обов'язково розібратися, що за хто їм взагалі дозволив торкатися Сердюкового імені? Закрити журнал? Ні, довести до банкротства. Другий варіант кращий – хай помучаться». Але це потім. Зараз що? А зараз можна удати з себе дурника. Мовляв, не знав, не відав, що цукровий завод належить Коноваленку, директора заводу у підвал. Захоче врятувати сім'ю, на карачках полізе в райенерго і накаже врубити лікарні електрику. Добре? Ні, схема нормальна, тільки Сердюк весь у білому в неї не вписується. Що за... Як? Як легально, легітимно і красиво засвітитися у цій справі? Замислився. Є. Є, щоб усі ви повиздихали з вашими номінаціями. Він і не повинен світитися, не повинен. Справжній сірий кардинал. Випадкова журналістка-знахідка зняли прохача, тобто просто людину, яка приїхала до народного депутата Володимира Сердюка. І все. Сердюк Більше ніде і не повинен світитися. Хай світяться вікна в лікарні. І висновок. Оце і є справжній сердюк. Скромна, порядна людина, яка не афішує своїх добрих справ. Геніально. Ромі Шиллеру у морду. Чому він замість Роми працює? Полегшало. Тепер головне, як увімкнути ту кляту електрику. Мобільний ухопив Марто заступника міністра ПЕК у мій ресторан за 10 хвилин. Якого з заступників Марто йому? Того високого, що минулої зими в Альпах п'яний баварською ковбасою вдавився, а папараці його прізвище забув. Лектіонова. «Здається, він зараз буде, Володимир Гнатовичу, як наш лікар, дзвонить додому і завіряє, що зустрів чесного політика, який поверне лікарню до життя. Кава йому, хай поки що сидить, як вкопаний», – відрубав зв'язок. Ну, от і все. Починаємо операцію «Таємниче повернення електрики в райлікарню». Хай Коноваленко біситься, Володимир Гнатович ні при чому. Взагалі не знає, про що мова. Люди шепочуться. Всесильний Сердюк одним рухом повернув світло. Ой, ну що ви слухаєте тих людей? Перебільшують. Красиво. Їй-богу, красиво. Вищий пілотаж. Треба буде Шиллеру в морду плюнути. Знову за мобільний. Марто, де Шиллер? Здається, на телебаченні. Як повернеться до мене? Вже дзвоню. Протрахтіла Марта. Рома Шиллер сидів біля басейну. Зустрічна хвиля, вода блакить нелогічно дорогого фітнес-центру на оболоні. Пив апельсиновий фреш і дивився на самотню товсту плавчиню, що розсікала воду з потужністю підводного човна. Дивні люди. На дворі літо сміється, а вони – вона. Одна ненормальна у басейні плескається за гроші. Рома сподівався, що у людей, навіть багатих, більше здорового глузду, і що цього літнього дня він не зустріне біля басейну жодної живої душі і зможе без свідків і перешкод провести зустріч, до якої готувався давно, та нагода випала тільки зараз. Гладка плавчиня ніби підслухала романі думки, догрибла до бортика, полізла по і попленталася до роздягальні. «Пірнай у Дніпро, тітко!» – подумки порадив Рома і подивився на годинник. «У мене в запасі ще дві хвилини». Почув за спиною густий низький бас. Жваво обернувся. Підхопився з довгої лави. До цієї миті Рома Шеллер не бачив людину, з якою вже півроку спілкується телефоном. І все не про погоду. «Цікавий типаж», – промайнула професійна думка. «З такого можна виліпити і героя, і покидька. Під 60, а на вигляд молодший, високий». Ну, не всім же в Наполеони. Кремезний, залежно від завдання, твердий характер, спортсмен, наполегливість і цілеспрямованість, чи тупа впертість, фізична компенсація відсутності мізків і груба хтивість. Очі глибоко посаджені знову ж. Залежно від завдання, до десяти інтерпретацій і всі аргументовані. Щелепи квадратні, шиї як у бика. Ого, треба обережніше. З такими шиями і без інтерпретацій урило. «Чому в басейні?» – холодно спитав чоловік. «Обговоримо тему під водою?» Щоби ніхто не почув, плюс ідіотське почуття гумору, подумав Рома і простягнув кремезному руку. Рома Шиллер, іміджмейкер. Ростислав Дмитрович Коноваленко. Чоловік так міцно стис Ромину долоню, що звичний у всьому бачити таємні знаки Шиллер Розшифрував це як приховану загрозу. Насторожено усміхнувся, показав надовгу лаву. Прошу. Коноваленко кинув на лаву скептичний погляд. Чого це нам з тобою поруч сидіти, як друзям? А ми вже вороги? Почав нервувати Рома. Час спливав. Йому вже треба мчатися на виклик Сердюка, а цей бичара з квадратною щелепою в психоаналітика грається. Ні, відказав Коноваленко, але я хочу сидіти за столом навпроти тебе і бачити твої очі. На, ось стіл, ось два пластмасові стільці в кутку біля басейна, Рома висівся навпроти Коноваленка і почав без церемонії. Вважатимемо, що свій ліміт забаганок ви вичерпали. А моя забаганка одна. Спочатку гроші, потім інформація. І будете ви мої очі бачити чи ні, спочатку гроші, а потім скільки обговорювали. Коноваленко примружив око, дістав з кишені конверт, поклав на середину столу, прикрив долонею. Якщо раптом Рома мовчки встав і пішов до виходу. «Добре», – почув за спиною, – «я згоден». Рома спокійно, без іронічної усмішки чи погляду роздратованого, повернувся, сів за стіл». Розгорнув конверт, перерахував гроші, поклав конверт до кишені. Минулої ночі син Сердюка, Максим, спровокував самогубство дівчини, видав на гора. Є свідок. Він сидить у громадській приймальні Сердюка. Охорони нема, тільки помічниця Марта. Замовк на мить. «Ну що? Воно того варте?» «Варте!» Важкий і незграбний Коноваленко розправив плечі. Від злої радості на очах став легким і завзятим. «Зараз же спрямую туди пресу. Зараз же...» «Яку пресу? Господи!» «Середньовіччя!» Рома роздратовано вихопив з кишені конверт, тиснюв у нього пальцем. Ще стільки ж, і я скажу, що з цим робити. Я і так уже роздратувався не на жарт. Бичача шия? Чхати? Що за фігня? Хіба можна так бездарно використовувати дорогоцінну інформацію, заради якої він ризикував? І так уже натякнув. Що? Хіба... Важко додумати? Не можете додумати на халяву? гоніть бабло. Це просто. Просто. Обійняти і плакати. Кажи, наказав Коноваленко, заплачу. Викрасти свідка. Хай розкаже усе, що бачив. Присягнеться. Камера своя про всяк випадок. Далі тиражуємо. Свідка викидаємо десь на околиці. Одні невідомі жорстоко калічать свідка, інші невідомі знаходять його і доставляють до лікарні. І ось тут, вуаля, преса. Свідок аморального вчинка Макса Сердюка жорстоко побитий. Сірий кардинал намагався залякати свідка злочину свого сина. Володимир Сердюк звинувачується у замаху на вбивство. Може, дійсно свідка краще вбити? Коноваленко дивився повз рому, однією рукою дістав з кишені портмане, відрахував гроші. Після преси, мовляв, жорстокий Сердюк Мститься свідку. Може бути, Рома Шиллер невимушеним жестом вихопив гроші. Схаменувся на годинник, о, мене звільнять. Треба бігти. Простягнув Коноваленку руку. Приємно було побачити вас, так би мовити, живцем. При зустрічі у громадських місцях вітатися. Думаю, буде зайве У закритому кабінеті Другого ресторану Заступник міністра Пек Лектіонов З відвертим обуренням Кричав У мобільний і одночасно Псячими очима Дивився на Сердюка Що сидів навпроти І спостерігав за ним По праву руку від Сердюка Міліцейський полковник Баклан спокійно доїдав телячий стейк. По ліву Рома Шеллер пив мінералку і обережно кривився. Від крику Лактіонова у вухах фонило. «Ніяких узгоджень терміново! Увімкнув? Дай мій мобільний головному лікарю». Хай він мені зателефонує і підтвердить, що оплатити держава буде. Ти що? Державі не віриш? А якого біса ти тоді на держслужбі зад відсиджуєш? Надбавку до пенсії заробляєш? Так заробляй, мать твою. Вирубиш електрику? Сам». У тій лікарні опинися. Ти мене знаєш, я слів на вітер не кидаю. Локтіонов вимкнув мобільний, витер під з чола. Така важка робота, довірливо поскаржився товариство. Так, іди, працюй, благословив Сердюк Локтіонова. Службовець вискочив, як ошпарений. У кабінеті залишилися свої. Володимир Гнатович визначив завдання і для своїх. Баклану передав паспортні дані Івана Степановича. Наказав встановити за ним стеження аж доти, поки ситуація остаточно не роз'ясниться. Може нейтралізувати Заклинуло полковника Сердюк жестом Припинив диспут Повернувся до Роми «Ну що, Ромо?» Мордодєлі хренув, «Звільнити тебе?» Рома Шеллер Від несподіванки Загубив відповідь Знизав плечима «А що?» «А то! Я і без тебе!» Придумав, як із сірим кардиналом і рай лікарною викрутитися. Розгортай блокнот і записуй, як подаватимеш інформацію. Справа тонка, щоб не сфальшивив. Спантеличений Шиллер смикнув до себе серветку, дістав з кишені ручку. Та перш ніж Сердюк сказав, Задзвонив його мобільний, і перелякана Марта сказала те, чого усі ці нескінченні півгодини терлування в кабінеті ресторану чекав, не міг дочекатися, Рома Шиллер. Володимира Агнатовичу, лікарю зателефонували з райлікарні, сказали «Світло є?» він зрадів, і тут зайшли двоє чоловіків. Земляки. Які земляки? Насупився Сердюк. Рома Шиллер просяяв. Земляки? Геніально. Чорт, забирай. Як я люблю красиву гру. Земляки. Цей Коноваленко починає в'їжджати в тему. Тішився подумки. Так сказали і забрали лікаря з собою з дипломатом і торбою. Мовляв, додому довезуть. І з розпачем закінчила Марта. Я намагалася їх зупинити, але я – слабка жінка, а вони – що? Сердюка підкинуло з-за столу разом зі столом. Посуд і наїдки полетіли на підлогу, як небесні дари на землю. Щедро, рясно. Шиллер – Ледь встиг підхопити серветку, помахав перед носом Сердюка. Так як подавати інформацію? Я готовий записувати. До пізньої години на гізеленій Тойоті Макар із Гоциком трьох гасали столицею у пошуках якогось любиного сліду і чим далі їхали, тим більше усвідомлювали. Вони зовсім не знали люби. Басейн на Ленінградській площі, школа йоги біля республіканського стадіону, круті секундхенди на Шулявці та суші барна Саксаганського, її місця? Звичайно, вони – не лізли із запитаннями типу «Де була?», але 27-метровий космос на Костянтинівській апріорі не передбачав в таємничості та брехні. Басейн на Ленінградській площі. Якого біса? Що вона там робила? Казала, що мріє навчитися відмінно плавати – пояснила Гізела. «Люба не вміла плавати?» – здивувався Гоцик. Макар нічому не дивувався. Ні тому, що Люба мала окремо від них із Гоциком життя, ні тому, що квиток додому пропав, бо потяг уже рушив, а він так і лишився у Києві серед слизьких питань, і незрозумілих тривог. Люба щезла і забрала разом із собою Чіткі та зрозумілі життєві орієнтири. Кохання, щастя, ми кращі, І це місто наше, сміх, дружба, навіки, І бруківка. Не забути про вибиту бруківку на Андріївському, «Поїхали ще на Андріївський», – сказав, коли пізно ввечері об'їздили геть усі точки, де Любу могли бачити, і в жодній не віднайшли її сліду. Люба ніколи не казала про Андріївський, тепер здивувалася утомлена Гізела. І Макар з Гоциком сумно всміхнулися. Гізела теж багато чого не знала про любине життя. Замість Андріївського вийшли біля Самсона на контрактовій. Не біля торговельного центру, біля справжнього, облупленого біблейського, що знущався зміні лева і тому зовсім не скидався на героя. Біля сковороди черні леготи, з дерев на траву, прохолода. На траві, на півголі дівчатка, у топах, на тонких бретельках і у коротких спідницях лежать морозиво. А збуджені хлопці у шортах біля них голосно жартують, перекрикують один одного, аби приховати раптову жагу. За трамвайними рейками Насіння, пиріжки, цигарки, пиво і кола. Випадкова гітара. Туга, туга. Десятеро невипадкових слухачів сумують під косячок. Бомжі біля сміттєвих баків. Самотній дідуган із десятком повізряних кульок. Недорого, недорого. Задармо майже. Помаранчеві. Кришнаїти, вервечкою, мир вам люди, Контрактова, серце неформального Києва. Макар і Гоцик ішли до Костянтинівської мовчки. Думки синхроном. І раніше зникала, СМС-ками сміялася голото, Чекайте, скоро буду про кохання своє, ні-ні. А в очах блакитних останнім часом тільки запитання, ні-ні. Горда, що вони взагалі про неї знали? Що 18 з Львова бабця вчасно померла. Любна мама здала бабину квартиру і змогла заплатити за дончине навчання. Сестричка молодша. Батька немає, здається. Про батька ніколи. Економна заради мети. На навчання відкладала. За куток на Костянтинівський сама платила. Плани грандіозні. Красива. Так, красива що оце тільки зараз, коли щезла, коли промчала їхнім життям, як полум'я і щезла, тільки тепер і усвідомлюєш – красива і близька. Така близька, що без неї думки розсипаються, м'язи тоншають серцю зле. Думки в різнобій. Хай би знайшлася і додому забути і не згадувати Макар. Хай би знайшлася, кохала, раділа, я б за неї порадів, Гоцик. Мовчки повернули до арки, увійшли у дворик на веранду, думки синхроном. Вдома вона «Де її ще бути?» Макар дістав ключ і... «Ні з місця!» «Добре!» Видихнув Гоцик Я, дістав свій ключ, відімкнув двері. «Любо!» На веранду вийшла Роза Сегізмундівна. «Добрий вечір!» вони «Їй!» Усміхається, старенька. «Люба...» Підранок приходила Ви тільки Насмерділи на веранді Своїми цигарками І врешті пішли спати А тоді і вона На веранді з'явилася Гоцик Зі здивування став меншим на зріст Розо Сигізмундівно Обережно Нічого не плутаєте Учора Підранок «Точно?» – старенька усміхнулася. «Ой, які недовірливі!» Гоцик здивувався ще більше. «А чого ж до хати не зайшла?» Старенька плечима знизала. «А вас, молодих, хіба розбереш?» Встала на веранді, взяла Сашкову цигарку, хотіла запалити – а тут я, може, злякала її. Макар із гоциком перезирнулися, дах поїхав у Сегізмундівни. Теж примера ночі глянеш із копит. А навіщо ж ви її лякали? спитав Макар. Так вона благовість принесла. Я й зраділа, не втрималася, подякувала. У Гоцика очі на лоба. Роза Сигізмундівна, може швидко викликати щось ви того? Не треба, хлопці, помру сьогодні. А, ну як помрете, покличте, відповів Гоцик і врешті переступив поріг 27-метрової тісноти, де у двох, Дихати неможливо, не те, що жити. Макар кивнув розі Сигізмондівні, мовляв, дякуємо за плідну розмову, пішов за гоциком. На поличках любені речі, книжки, ноутбук не з'являлося. Макар вилаявся. Тепер можна. Люби нема, бо то Люба постановила ніяких матюків і наркотиків. Згадав про наркотики. Ага, у рюкзаку рожева пігулка на особливий випадок. Саме час, той самий випадок, жити не хочеться. Гоцик, падло. Люба, ну просто нема слів, своїми руками задушив би, під лоту радість. Де радість?